بسم الله الرحمن الرحیم ومنه مجاز العقلی مکنا حقیقت عقلی بیان شو اس مجاز عقلی بیان نه نج څنګه حقیقت عقلی د سره اسناد متصل کړم هغه نسبت په ما بین دو محکوم او د محکوم علیه کې کوم تصل کې ذکر کوي په عقلی سره او مجاز عقلی سره هغه اسناد متصل کیږي چې کوم په ما بین محکوم او د محکوم علیه کې مجاز عقلی او تغیری کئی غمبه ده وجه تسمیه بیانی شارت چه عقلی و حکمی و حکمی و مجاز پلیس باد و مده عویسنا مجازی ده اکول نمونو مجاز عقلی مجاز حکمی مجاز پلیس باد عویسنا ده مجازی ده اکول نمونو اکول مطلب ده اکلی په د اعتبار سره دی چې په دې سره لفظ نه وتو تصدیقې یو معنی معقوله سره متصدیګې نه نسبته ما باندې تورا پن نو هغه وجه دا ده او مجازي حکمي په دې اعتبار سره وایي چې په کلام کې چون کې مجازي حکمي و دځک وایي صرف حکم په حکم هو اذا په مشته په کلام کې اذا په متصدیګې تاسو ویلو اجبني ايم بات الله ايم تمام او نزبت ناکسادہ طول پر متسکی ہے اگر ہم جائیں ترازی حکمی ہو تو اعتبار ضروری جی پا کلام کی کم اشرف رکن دے اشرفیت چاہتا حاصل حکم دا مجازی حکمی ہو توی مصند او مصند علیہ فمسکر جی کم حکم دے دا جو زی شب پڑے دے بار سرا اغیط ہے نمسوک مجازی حکمی او مجاز پل اس بات کو اصل پا کلام کی اس بات دیلانے کی جا دعوال اثباتی نا آغا اثبات نا نبی سنگو جوڑیجی سننے کلام نرزیل پاہیس رکھنے فیزقی اور داخل کی اگرام زیادن طہلہ نا اصل کلام کے اثبات تا دیو یا تو دیو وجنہ اصل اثبات او اور نبی سنن فرار نبی سنشدہ فرار اور یا مجاز پر اثبات تا دیو اثبات پر معنا دے اتصاب سر اگر samt cha ara majaz che pa a ghesara muttasib garje ta ghesara muttasib no ka a muzbat kalami pa a ghesara a gham muttasib garje ka mantiki zani pa a ghesara a gham muttasib garje is baat pa mana de ittisar fa minhu majazan al isbat de de majaz چه دا منصوب د مجاست دا منصوب ده مجاست تده که اسناد دا, دا اسنا خفل حقیقت ناردلی نا ما هو له نسبت آردلی چا تشوی غیر ما بوده تشوی تده مختلف تصمیری اده سبو منویو دغسته شی تاریخ بیره گئی وَهُوَ اسنادهو ال اسناد الاملابس له غیر ما هو له دا تاریخ شی وَاسناد الفیل و زميت راجه د فیلتا یا شيبه فیلتا مده وو هو ا اسناد او معناه دا اسناد د فیل یا شيبه چا ته اسناد د کلام لباس له کلام لباس د فیلتا یا شيبه فیلتا متعلق د فیلتا یا شيبه او کوم متعلق ته چې ما هو په حقیقت کې تشه او په څه طریق حال د ملابسين حاله ملابسته ملابسته نسبته خدا سره ملابس غير ما هو له غیر ما چې دا غیر د هغه ملابس نه وي ول هغه چې د پېچېوبې د هغه لپاره دی د هغه نه انلاوي ځکه چې پېچېوبې د هغه لپاره وی په دغه اساس شې حقیقت مودا فیل چې د چا د فراده هغه ته نسبت نشوي د هغه نه غیر ما هو له ملابس ته سشي په دغه ملابسی د دوه سره سنه سره تعلق سره نسبت وی نه د پېچېوبې په نسبت او تزکشي ورنه دا فیل دا ما هو لهو ده فيلم هو لهو نهي دا, دا اغي نهي او ساده پختوږي اسناد د فيلم شبي فل غير ما هو لهو ده اسناد د فيلم شبي فل ما هو لهو ده فرستو بتعول هذه ان شاء الله طارق کی سرده کرنی خبره باندې چې بور ده د غير ما هو لهو ده سرده کرنی نه د دا غير ما هو لهو ده نه فل بده د په نموختہ سکي خبره ده تر لگا د په نموختہ سکي په دې باندې به سکموختہ سکي جو هدا ته تعلق د ورځې نه او د ملابصر د ورځې نه شي په داغه د پروا ان شاء الله مثالين راځي لکه نه هر هو صائم د پلان کې د ورځې روزه د ورځې روزنه د نسبت دا دغه صائم من هذا نجي درازين عندما المثال المعروف كيف الاول بيانه و اسناده اسناده الفعل ومعناه اسناده الفعل الى ملابس له الى ملابس للفعل ومعناه يعني ملابس بفعل او شبه فعل غير ما هو له بدا ملابس غير ما علاوه اغ ملابس نقول هو جرا فعل شبه فعل لا هذا الفرد الذي ذلك الفعل او ماناو مبنی او اللہو یعنی غیر دعا ملابسنا چدی دا, دا فعلش بدفعر مبنی او اللہو جو کلے شئو داغ़ فارا یعنی غیر الفائل فو المبنی للفائل میاں فو مبنی لفائل کے فعل چاد افاری فعل چاد ایاسا دیگی ؟ افاری فعل او شاست دیگی داغر فارا و غیر المفʔود لغو او دا غیر العلاوات مفلنه مفهول سر و كيف نسبت دفئر جازره؟ نفئر نفئر ياشي بفئر ياد فائل لباره چه معروف يو چه مجهول يو نفسره فائل ده مفهول لباره وده دينا اللعوات نور شو زرطه شو جار مجهول تنسبت شو مزدر تنسبت شو ندكتش ندكت كم نين اسناده مجازين اسناده مجازين ذكا ملابس دفئر لباره فائل يا مفهول فئر حقیقتن دفاعل لپاره او یا وی دمفعول لپاره چې مجهولی و اکشي وی بیا سوال څنګه ځل کې غیر دا غیر چې موږ غیر ان په الواکی وی او ان المتکلم ای غیر وي په نس معنی په ظاهر په حال د متکلم باندې به بحذا سکتہ مقیل ان اراد غیر ما هو له ایند المتقلمی پی الظاہر پھلا حاجت ایلا کولی بیتاولین وہ ہوا ظاہر وین اراد غیر ما ہو لہو پیل خرج من منہو اس لقول الجاہل امت اللہ البکلہ مجازن اکلین بیتبار الاسنادی الی السبب دیبانی چاہ اشکال کردے چی ماتن مطن کی او اسناد الفیل الی ملاقس اللہو غیر ما ہوا ایتنا شي غير ما هو لهون بتؤول كريني ما سم غير ما هو لهون شكلا كريني بده سلام الله عليه سلام الله عليه انه بجد ما تن بيجي وجهه ظاهره وجهه غير ما هو لهون فلا حاجه غير ما هو لهون تاويل او كريني بضرورته مش شاء الله واذا حتى وقریه ضرورت مشته یا شی کیدا زیگر کله وو ظاہر نه ان اراده غیر مغوله هو بالواقع کایند المتکلم فی الظاهر غیر مغوله هو مرادین نتاول انت ضرورت مشته زکه غیر مغوله هو تسناد شویل او وان اراده غیر مغوله هو بالواقع مرادین بالواقع ند اقول تنفوت به تعریفنا چی ام بت الله البقل علان کذا مجاز اکلی به اعتبار الاسناد ذکه سبب کنسبتہ دا. غیر ما ہوئی لہو بلواکی مراد بینو دا تیو و دا لفظ اللہ چی ما ہوئی لہو دے امباد ما ہوئی لہو دے خبر ازیان پرالا دا علان کے خبر معلوم دا چی دا اسناد مجازی وزکا حقیقی کون کے سوق دے اللہ تعالی دے نوکو مراد غیر ما هو لہو فی الواقیوی دا مجاز دی او دا مجاز دے تاریخ نو اوتا زکر دل دم اسبت چاہتا شکر دے ما هو ما هو لہو تے شو دا ما هو لہو دے حلان کتا دے اسنا مجازی تنیز دا دفعن دا ما هو لہو ندے نوک اسطاب پی الواقیو مرادی نو پی المتکلم والدی اوتا غیر ما هو لہو سی شکر دے عند المتكلم بدل يا ما هو له في الواقع لو كاسته بالواقع مرادي بالواقع بتاريخ غير ما هو له في الواقع نو داخل اسناد مجازين هو تو ذا غير ما هو له في الواقع اذا ما هو له في الواقع لو كاسته بالواقع كبس مرادي ب 2090 من جواب جوال مرادي غير ما هو له في الواقعي اكو غير ما هو له عند المتكلم لهذا تقديبا للاشكال <سؤال> كما زمغه عند المتكلم فهو له مراد اذا غير ما هو عند المتكلم ذلك الجاهل فكافر ذا قول تشربي او باشد ندا ده عربه نسبه غير ما هو وداو ان الله و باشد ده عربه نسبه لله جل جلاله دا غير ما هو وني دا عربه نسبه ما هو هو ربي د کنه كافر هو ربينا اويكي لا الله تعالی نهگی اچ الله ثلاثه نسبته یلک ادا ادا غب مصبان دی غیر ما غوی لہوش تدیشک چیده اشکال کاؤ چیداتی نا اوہ دنمگو ازمگا پی المتقلم مراد دی ادا ادا متقلم پر ازمان سرے چی کاتر کا حبرو کیچے اللہ رب آسلوکو اللہ ہونمانی کنا ادا غیر ما غوی لہوش ادا پکیم داخل شو او دی مخ کتاں آئے اندل متقلم پر ظاہرم مراد دی مخ کتاں ادا کی کرینی تم ضرورتو شدہ اشکال داو چا غیر ما هو شو او تا اویل تا ضرورتو نشتر نشتر او دیبل اشکالو کو چکورا دا ما جازی اکلی دیتا سویلی زکت کاتر اللہ تعالی نمانی نا اغا الله اللہ ترسپتو خو غیر ما هو لگو دا لگستا سو غیر ما هو لگو پل واقع مرادی و دا غیر ما هو لگو پل واقع نا دی پل اللہ <سؤال> تلا قوان که ما هو لهو پی الواقی دی کو کو دیکیت تظررت سو زمین دوار مراد دی المتکلم پی الظاہروی او قصوی دا دوار زمین مراد دی نداخو منگا کو چه غیر ما هو لهو غیر ما هو لهو پی الواقی خونده خونده خونده اند المتکلم غیر ما هو دی کنه تدي كافر بنس باندي ما ومات الله وما له ودي الله كلاجي غير ما هو لدهذا ديكتا ذروت اشتادي كتذروت او ابليش كان جي تاكلا جي دا مراد المتكلم هذاك بالواكي دوال مرادي كتزاني مخنا وجد من دوال مرادي سواء كان ذلك الغير غير بالباكي او رسته اشكال مكا تا عند المتكلم في الظاهر دي اول ولا شي اشكال اشكال مكا صحيحو تديزمول كي سواء ذلك الغير غیر فی الواقعی <سؤال> در اصل نه اشکار مکوا هم بتواني او عند المتکلم فی ظاهر ذا ذو اشکار مکوا و دې حزه کولی به حذا او بدی کثرت چې دا ماکه خبره او غیر فی الواقعی کی غیر عند المتکلم فی ظاهر وبهذا فدی تعمیم سرع نماجه تعمیم کو چې ما هو لهونه مراد دوا لري سکطا ثابت چې ما کل ارا اطرای چې ویل شوي انه نراده ته جرهاده ماتن غیر ما اندال متقلمی فی ظاهر بیدو فلاح حاجت ایلا قولی بیتاو لینی دید ضرورت ایش لہو هودا ما هو لهو شنو کرینی دا مسیل ضرورت شنو وین ارادا کرا ما هو في پی الواقع خرجه من هون قوت دادینا مست بقول الجاہی تا امبت اللہ البکلہ حالکون دادے که جدا مجھا دیکلی دا دید تا اریب نا قوت دا ولی باعتبار الاسناد ترا لذلك سبب عثنات شخص الله قلتها نسبة لي سبب حجزة رجيب آه. انا دكتا اشكال حدام شخص بتأولين ترازك كامل تعالف صغيرا عثنات فعل غير ما هو لهوتا سرده كرنين فده باني شده عثنات ما ده بالشي تكلين ده ما هو غير ما هو نهوتا تأول ندي متعلقا <متحدث> بتاوله متعلقا باسناد هي دا متعلق دي بسناد هي سره اسناد پهل به تعول اسناد پهل سره در کړینه ما نه معنا دا تعول سره انك تطلب ما یقولو الیه من الحقیقه تلګه وه کده و انك انك ته چې مخاطب ته طلبکې ما هغه یا اولو ما اغا اصناد مجازی یا اولو الهی چلا پیل والی گی اغیطا من الحقیقت دسا پا دی کرنی سر تدعا کار که تدعا سزید تلق که چلا اصناد ده پیلان اسبت راگی کتنچا نکی گی سو پی متسکی گی دا اغنی دا سزید آرگ گوه بل جا تسکی وارد تو پا دی کرنی کار که ندید تا اول زکر تب دی سردہ سے زیگو رئی تا دا اصناد حقیقت دا کم طرف تر آوالا ہے مجاز دا تا اولو تا ومانا تا اولی مانا تا اول دا انا کیا بخاطبت جی تت لوگو گویا تا طلب کے ما آرہ زیگ یہ اولو الیہی یہ اولو چی حقیقت یہ اولو کی زمین اصناد تراجے گئے تت لوگو ما تا طلب کے آرہ اصناد دا یہ اولو چی دا حقیقت ناوالی دا قبل ا يقولونك بسناد زمين تراجعك تقلب التطلقاء ما اغزاء يقولونك والجده اسناد إله دك من الحقيقة ده كانت ده حقيقتنا غير ما هو له ده ما نمراتشو هذا الموزعه هذا الموزعه انك تقلب التطلقاء الموزع اغزاء آغ غير ما هو له آغاز غیر ما هو له اللذی الاسناد آغاز ہے یعول اسناد الیهی اغیطا من العاق لے رسنا دعقلنا خجی دعقے من العاق لے مجازینہ کے اور آو تک تو وہ تطلب کے الموضع آموز اللذی الاسناد الیهی چواری اغیط اصناد من العقلی دمجازی زیانا دمجازی موزیانا بداخل دا وحاصل ہوده وحاصل دعول داده انتن سب کرینه انتا چه توا ما سبکی کرینه ساره طرح جاڑیدون کی ائی اکون الاسنادو شیری اصناد ما هو لہو تا کرینه بده قیمه ما هو لہو تا نده ولہو وذهن دي فيل لبارام بالمطالقات اذا عدم مطابقات يريدوا ما هو له الصادق الفالتا على المطالقات ولادثي او اغيت استن استن مجازي له او دي فيل لبارام ملابسات الشطار او قصي ملابساتهم شطار ولهو ليلي تفار دي فيل وهذا اشاره وتحقيق او پاکي طريق حقيقت د ذکر <مزار> شده شو مثالونه ذکر شي نه د نزلته جدا تحقيق د تفسير د اشاره را مثالونه ذکر کوي ول د يعني مختلف دي جامو شتیتين کا مریض و مرزا څنګه چې مرزا مریض د ذکرانګي شطاو شتیت ولابسات اللحة في أنفايل الرابيonents يبدون الرابيات في أنفاء المفهول Ay glorious فئلتر و الشبه الفئلتر بأنفاء المفهول التي لدى امتعندها والفائل و اسمه متعالسpert والاستعإل grاء لтрأس المفهول أنت من الواقع و صادر ولكن من الواقع و realization تبع مهتاك فو السر Tout PERNO و المزدر و مزدر سرن مطالقی دا فعل دا غجوز ده ذکره که این سبت حدث زمان ده حدث یه مانا مزدری پر فعل موجوده و زمان و زمان سرن مطالقی پائی کی واقع کی و المکان و مکان سرن مطالقی پائی کی واقع سبب او ده سبب سرن دکر ده پر سبب و سرن مطالقی پاتشوار اس اشکال بیداره دی جده خو مفوض معفوض دا کرنگی حال او تمیز او مستثنا دا زکر مدهکی ده پرده وجه ذکر کئی چه فیل دهکی تا نموسند کی فیل اسناد دهکی تا وہ نکی تا تا شک و سکوئی چاہ لکن از بات دیگی کہ جا جا البردو مال جا البردو الجبال تیسی شئی مفهول ہے ماغول ہے ماغول ہے فیلتا نږه ټکتا وردا چې کله ته اسنادي مانې تور والے ندابیا پختله معنا برقرر نه پاتې کی اوبار ته فایل وګانی او دا مقبول ما مانا له معنا باندې برقرر پاتل شي هرانځه سره مقبول ما هو ته ظاهر متقابل چې ته ګوري چې فلته دی په دې وجهره خو کدا فلته دې ته سند حقیقتا وګانی ته چا جو بات راغلي نو مفول حتی د ما مفول کومار باندې درکلل تعلق تعلق دې اسنات دې نه کې معنا نه کوي په ټوله کې دې خلا معنا معنی په صورت کې دې تفیل مسند نه ولم يتعرض أنه يكون في المهوط وحاله وطمئه استثناء لأنه لا يسناء إليه يقولون أنه يسناء دين شيء فإسناء هو يسناء دفلش في فعل البعالي حقيقية أو المفوول به أو المفوول بهذا إذا كان مبنيا له فإنه يسناء دفل البعالي أو المفوول بهذا أكبر أو المعروف أو مبني له اي مبني للفعل والمفعول به يعني ان اسناده اسناد الفعل في الى الفاعل فالتذاك مبني له حركه الاجيض وده فارجهو او الى به يا مفعول به كان مبني له حركه المجهول يعني قد باني واقعي او ان ترى دائما هو قد باني واقعي حقيقه ناسره حقيقه حقيقه به حقیقت اندابی ایسی شو اما مرحا من الامسلتی سنگا چگی دی امسلتی شو ویسناد بھو الاغیر حما اویسناد غیر دی دوارتا اے غیر الفائل والمپولی غیر دا فائل او دا مپولی دا یعنی آئر الفائل اینا غیر دا فائل تا پسورت دا مبنی الفائل کے چی پیل معروف بی فائل دا پر جو پیشی او غیر دا مپول چې و مجهول مپول کی چی پیل مجھول بی لیل ملا واسنااد هو ال غ حمال لل الماب او اساد دديدواړنا اللاه په مبد الفائ مبد المفول ک د نور تشيل لل الملااب دا دووج د سن او د مابسب او د تعاللق دجهي يعني لجل أن ذلكغير دغير چري يشابه هودي مشابه د ما د ال قيل او د مفول سره وج دا ف دعاه د پاه دي في مابسب بالفعل د مشابهدي د کافاائل او د مفول سرح په مابسب دفعليل. لکن سمچ تعلق و و سر او د فعل او د فاعل سره راضي او څنګه د مفعول سره راضي او د کرنګ علاوه سې زونه شي مفعول به شي او زمان شه تعلق د دې سره راضي همدان د فلم سشن ملابسات آلين. او دا غیر سره د فاعل او د مفعول سره داشونه مشعبین یعنی لاجل ان ذلك الغرض شبهه هو لهدا غیر چنه لا غیر ینه مصدر حدا او دا کرنګ سبب شو مکان و غیره شو دا ماده هغه فایل زما فول سره ولې وچی د پېل دغه راغره فارې فیمولابس د پېل دمو شابیدی دغه سره په ملابسات د پېل کې و جمله برابر کې و اسناده اله غیر همال ملابسات مجاز نه مجاز خبر دی بلشي د ویسه چې هغه په مرکز کې یا و و اسناده غیر همال ملابسات او اسناد د دې دوړو د علاوه د توجدو ملابسات نه خبر دی دکه اس د غیر ما هو لهوشه د وژنې ملابس ته ما جازند دا شیری په جاز دي ککو لېم عيشه عيشه په عيشه د نړۍ عيشه د ناراضه په بنيه لري په علاقه اوسه درزه تعلق او درجه سره عيش راځي کړه چې ژوندۍ ژوندۍ ولا راځي اور اللہ دې دې تعبیر آله تعالی صاحب راضی ژوندۍ والی چې تخت زندگی ژوندۍ والی راضی کړئ زندگی, زندگی راضی درزان نسبت چا تا کولی شي دا دې لوکول دې څه کتن لري امين خبرونه نه نه لګا درګه الک ژوندۍ زندگی خدای هغه خوشاله زندگی خوشاله نه او ژوندۍ ته نسبت شي ماګر رزات دې زندهګي چې څنګه د دې سره طالب ته دې خوشاله دې خدای ول خوشاله دې پری زندهګی باندې ته دې دې رضا لپاره سبب څه شي عيش عيش ته زندگی دې ته خوشاله پر سم وسې شي عيش دا رضا دې دونه کټ کړی شو چې دې ول ما هو لهو په زندگی هر دی او ما ولاسو درزه په لاره درزه شی به دی ما ولَهُ هغه تعلق د دې نه او د دې لپاره چې کم سبب دی و سبب وګیرڅو کنه یو اغه سبب ته نسبت شو نو کوړه دلته کې راځه شی به په لاره دی ما ولَهُ د کا sahibi عیشتې sahibi عیشتې او یو چې کم دی د دې لپاره سبب دی د خوشاله ولري زندگی هر دی زندگی ندره نحو له 100 صاحب عيش نسبت, نسبت کچ در ازيه او د دې نسبت ته د شبات په سبب ته امره تر ازيه رازيه کې زميني په چا تر ازيه عيشي تر ازيه ريشه په ازيه ته يزيدي تر ازيه او د نسبت صاحب عيش ته او هغه زموږ تر ازيه ته عيش ته سبب د سبب د لپاره د زده دي ونه بني ككل دين ككل ديشه عيشه ككل كل ديشه عيشه تندراضيه تنبني على البايل كيم باغا فيل كبنيله البايل تاديو بيشوه ده حقيقه رمشاره بار ده صاحبي عيشته فارا قال صاحبي هيج ناش نات كاتلشه ووزني راو اسنا ديوكشه علم فلبي نيتا ما فلبي نيتا ما ای راضیہ دادو صاحب عیش او مرضیہ د عیش پټه ځکه پد باندې خوشالي کولی ترې پخشالي په بسی سید المفعمه تلګه سمندر ته ورکی اوس سید سمندر د کښې سمندر د کول کې د کول شي د کول دا کول کې سمندر د کول کې دا کوونکی یي به یې بیلڅه کوي دا کوي دا کله نهر دا کوي سمندر د کول کې د کوله نشي د کوله نهر شي په بل نتیجه سمندر د کول کې اوس سمندر راځي حالکه سمندر د پلیشه نه دی وځه الله اوسه ته اړیکه نسبته د مجازدې سره د نسبته سره شهري مجازدې دا د مکمل کولای شئ سره کولای شئ نسبته دا مکمل مکمل کی مستل ته وګورئ په دنیا نسبت تي مجالعشی کو agenda اسم قائل او داکر مسئيل جدے دا دا مفوض شعر دا مفوض شعر، مفعامن دا افعامنر ری دا افعال شbi اسداد مفوض شعر او حق دنیدhes وباهم شخصی quite دا ہے دا مفعام نسبت، نظر دا گنادا کسی او دا نسبت رو اغسل تا دا مفعام نسبت چون دا مفعام نسبت رو نوی شونا ا lil دا اسد نسبت رو بدensم مت په لارو لاین سو بیا کارتې چې شریطی ضروري دی مې اوس کې راته شریط مانته په دې چې غا نسبط کو شو نظام مجازم کو شو خبرم سیل ته د مقام نسبته شریط مجازم نه دو دو دو په فان نسبت دو دغه د نهر نه کټلی شي چا دا نهر نه د نسبت کټ پې شي چا دا سيل شو سین سین مفعمه خو سبب د پردې د کول سبب د پردې د نو سبب ته نسبته شو څه په اصل کې مفهام دا د نهر صفته نهر تکل شي خدای هغه نه نسبت مفهام نهر ته صفته نسبته حقیقتا نو هغه تکل شي خدای نسبت کټ کړئ د مفهام د نهر نسبته او ست دې دا كله لپاره یو سببونه دا هغه نهر نه نسبته چې چاته پیسې سبب کوي دا د نن موو هم نه ست ۱۶ oxygen دا اجازه نه او دې حقیقته نسبتاه کولی نهر صحیح شهر نه هرتا نهر و دې نهر بهرل او نسبت ته حقیقتا نو دمفعم دته نسبت دمفعم پکارو واسل المفعول فی عجزه دیارط وقلت کی ا انت بما بنیل الفاعل لدی کی اغا سرات المفعول لپاره جوړ مشوي او نسبت نسبت مجازي وی نسبت نسبته مجازي وی واسن الفاعل او واسن د او اسنادشوی الالفاعل چاتا فاعل نو سیل حقیقتا فاعل نه سبب دی نسبت سبب ته شباب سیل از کسیل جلی واللزی دا اغشید یوبعی موچی دے سکیو دا کول کی ایم لاغو او دا انا افانت الانا ازا ملتا ہو وی تب دا خبر که چا افانت الانا ما بلتے دکو خوچی خر کلیت سکی دکی او حاصل دا شو چی دا دا اصل کی دا فرد نهر حقیقتن و دا اغینا نزبت کٹ او دا اغی یو سبب تا شو نا احمد شاعر في المصدر والاولى التنسيل بنحو جد جده لان شعرا هنا بمعنى مفعول كما قال تعالى من قام فلاحا فلاحا شعرن شاعرن شيخ رتبه شاعر صاحب شاعر شاعر صاحب الشيخ شاعر شیر شاعر ني صاحب شاعر شاعر نسبت شاعر صاحب شاعر د په کار حقیقت نسبت اغته اگر موږ یې انګراله نو دا اغنه د انسبت کټه دا د اغنه نسبتونه او نسبت چاند شو په دې کې کوم کار دي چې جو نو اسو شیر دشار اپاری دی صاحبی صاحبی شیر سوچی شیر ہوئی نو اگر تا حقیقتا دی شیر او کولی پاتا دی شیر مزا نزبت کٹ پتا شیر نزبت ایسو او شیر او اندار نزبت ایم او علاقات اکی در کشوات دی چونکہ دی شیر رو پیل شیده اسمه فایل نشبه فایل د معنا د پیل تعلق د او سره راځي او د سره راځي یع تاسو حقیقتا چې چا د نسبت کیږي دا نه کټو عادت د نسبت کونده نه ثبت صحیح او ثبت مجاز شه په مصدره کو مصدره خدایمن چونکی اشكال لري چې شهر شهر د معنا د مقبول شهر مشهور شهر ویل شهر شهر ویل شهر مشهور په معنا راځي ول چھے دا مثال ورنہ کی مثال ورکے جد جد دا جدو مثال ورکے نو دلتاک دا بہترین دیوئی مثال لیچی دا دیتا پارا دا مثال ورکے او داکہ مثال صحیح نہ دے دی مثال کے لیتا سنگور ہے جد جدو اصل کے جدو کو معنی تو اجتہادا اجتہادا صاحب الاجتہاد کوشش یو صاحب د کوشش اوس کوشش سره صاحب د کوشش متصدی کوشش سره متصدی کی صاحب نو اوس جن وی لکې کوشش دا او دابل جن د کوشش نه دی خبره مې نه کرا یا بهال د دابل جد برخه ته وي پمانه د نصیبم راضی پمانه د برخم راضی پمانه د جد د نکم راضی مختلفه مالوبانه ناراضي په دلته کې جد نسبت او د اتحاد او د کوشش نه صاحبې نسبت کو نشو جد صاحب الجد د نسبت شو او د جد نسبت کو شو د هغه هغه کا جد جده ان ده شو مشتاحد شو کوشش والے شو د هغه او د هغه قسمت جد جده کوشش والے شو کوشش وکړه هغه قسمت او د هغه نصیب او برخه ارے کوشش هلکه درخه کوشش نه کی صاحبې برخس گئی کوشش کی قسمت کوشش نه کی صاحبې قسمت ولې سکے کوشش کی اگر چې درلا او چون کې تعلق د دې پهل قسمت څنګه تعلق د اتحاد پهل د دې تعلق د دعاو سره د جد سره د جد د پهل اغا تعلق ده جت سرم ده کسمت سرم اجو صحیح ده کسمت سرم اغم اغم زهن ترالا داده و جنا حقیقتاً اغا ته نسبتو خدا اغا نکار شنو چه ته نسبتو شو مزدر ته نسبتو شو چه ته شو مزدر ته مجازن فعل نسبت، صاحب الفعل سر و فعل چه ده صادیره دو صاحب الفعل سر و فعل نسبت کت شو، او مزدر توشو بولی مزدر تو فعل یو جوز ده، مزدر تو فعل غریس، از نسبت او حدث زمان، نیو چه اس پر کسی شو مانا مزدری شو ندر دو صاحب الجد، اغن نسبت کت او والا دې فلسره چې کم متعلق ته نه ده په عزو کې يوجد د نسبت څه شو مجازا اړه شو حالان کې دې فلسره حقیقتا اتصال تر دې صاحب له جد راځي د نسبت جد تر طرف تسجد تر طرف څه شو مجازا جد او جد والے استعماليږي نسبه وعلى په معنا ده بخت لپاره خبره څرګنده راغله نسبه الله تعالى ذکر جد او ان کل جد او مسنتا سبانه ختم زاره په دغه د بخت جدو استعماليږي په معنا ده نصیب باندې ندی وی د مصدر د پر مثال شه شعر شعر ده او د شاعرن د صغیر اسن پای له نسبت ور ته شوی نو ګورم هغه ته نسبت نه شه خو د شاعرن کې څنګه زموږ هغه ته نسبت شه ازمو شعرن طرحه ده کلمه قریدا پچا کیشو او مصدر کیشو والاوله التمثيل او لا تمثيل چې ګنده هغه بنحو جده جده هول لانه شعر ته شعر چې د حنه ملقول ده په معنا د سرد ده د مقصود دلی مساند که چې د فلنس بد قیاده شی په فلنس بد کښې دي د اصل او د حقیقت نه او مجاز تر تشویل کنه هره صائم نه هره زید صائم زی نه هره زرین د زید رز روجادار د زید رز روجادار مروجاوی سرار او جنیس البلد چې سکتے صائم په النهار چې څوک صائم په دی اغد متصدقی کی پسوم سرا اور نحر متصدقی کی پسوم سرا پوچھ داروجہ اغنی سیر پتن ریکی نیسی پرس کی نیسی پرس کی او یا دوه نو نسبت چا دشه نسبت زمان دشه نسبت زمان دشه سم چې تعلق د سوم هغه دو فایل سر راځي نو د کرانګي د فين تعلق او د بل تعلق چا سره شته د راز د زمان سره شته ځکه د دې کې نسبت هذا زمان یوجب زمان به ده نو دا او حقیقته حقیقته ما د سه د سن نسبت کته چې چا د نسبت حقیقتان او یوجب د کته شچا شې زمان 15 جین درا را راځتا هم دی دا چې کیسه یی دا سيکولوجي پښتو کې هم دا سم مثالونه شته دا له هغه څخه پښتو کې هله ویل غوړ او خراب خراب ناري وي چې روډار خبرې کوي چې څوک پخې کې دا خراب خراب ناري وي انشر کګو یرا شهر وتا وریاچه پد هغه نه نسبت کړ چې چا د جوړا دې څخه دا ورته اور ہم تے دس پختہ جون دیر کولیش ہاں جی نہر غوسا ایمن و نہر و نہر جاری جاری کی زمین دے جاریوں دے شی بپن دے طرح بہ مثال دے ټول مثال دے شی بپن دے طرح سی وں بہ مثال په لنکه نړیری جریان کې نه لري که اوغو نړیریانه سپچاته په کار د حقیقتو کې اوغو ځکا ده د اوغو نه کار شته چې ما جن نه هر په ویلو شو د دې تعلق به جریان تعلق چې څنګه د فایل سره د ذکر کې د خپل سره د فایل په نکاله د مفوکي او کې کنه مفوکي دی او اوغو به نه لري چې دغه رواني د اصل نه تعلق کړو او مقفول مکان تا مقفول بیهی تا نهر جارن پی المکان لیاند شخصا تدور مثال وزاحت که لیاند شخص صایمن پی النهر سرير و جداریو پر رزا که نو رزی تزاک نزبت مجازن شو والماء جارن او بجاریو پی النهر پی النهر که نهر پی نزبت مجازنم خوش وابنال امیرو المدینه تا وابنال امیرو المدینه تا پس سبب داد سبب دا سبب دو پارا پا فیل کی مثال شوگا نور مخ کی مثال لیکن کم بازمگا حل تاکی سبب دو پارا پا شوی فیل کی دیر ها خدا پا فیل کی دو پارا مثال بی او جا مکی دیم شی بازی داکی یو شی با سببوں بی یو شی با زمان و مکان و مدال زمین رہا چی نسبت دا اصل نکٹ شوی او شوی چاہ بچه تشیی مجازن او اگر یا صرف بعض تیم کې سببوم کې دي شي او مصدروم کې دي شي دغه وجه جمع کړم چې هراله لازمینه چې هم حصر کې او واجبې نو کاره عائشه انداظاتن کې پیما بنيل لقال لپاره مثال ورکړئ ته سببوم سه کېږي یا ته سببوم صحیح دي صحیح دي په دغه واجب کې جوړې دي شي په امیر المدینه د بادشاہ جدي دی او حکم تی سبب آمیرہ دی سبب آمیرہ بنا نسبت او گلکارانو تا کی گئے بنا نسبت دا امیر دا نگئے خود او گلکارانو نکٹ شا چی گلکارانو مدینہ دیو آکا آمیرہ دا شو زکر دی سبب جا حکمو دکڑے دی فا بنا الامیر و مدینہ دار سبب لاتا سبب کرے سبب دا پارمثال چی چا ایسا لکٹ سبب تی نسبت شو او پی مبنیل پایلو پیل حقیقتن پایل لپارو پیل چارا پارو بنا حقیقتن پایل دو گلکا مہداری نکٹ او سبب امیرات نسبتو خوشو پی سببی ویم بایی او مناسب دادی انیو علاقات چی پتر لگی ان المجاز العقلی مجاز اکلی جنر یجری پر نسبت غیر الاسنادیہ دا جارکی کی پر نسبت غیر الاسنادیہ کی من الازافیتی دی ازافینا والاکاعیتی یہ پدیق ما کہ یہ تا استعمال جو غیر اسنادی او اضافی کہ عبارتیں داغی مثالونه لکڑی دا اندر کہی تخطلانی ضرورت نشتا نہ اجبنی انبات الربیع اجبنی انبات الربیع کچھ دا چھ دا خبر کو کہ مسلمان ہو نہ ربیت نے سبت رسنگ کہ مجازن ہے غیر معقول کو کہ حقیقت او گورا دا مستقل جملہ من انبات الربیع مضاف مضاف الیہ ہے ادا فعل حقیقتاً فعل الله تعالی و زب زب له یک سر اگې تسنای مجازی راغې آ جمنی انبات را بي دا تنه پهل میثال دل کوي و جریل انهار اجبنی جریل انهار تعجب کې زما یا بارانونه وي څه نه د نړۍ را رواني او نجر یو المائی و البکارو جر یو المیاه و البکارو میاه تا تا شو انحار دا. او دا نسبت مجازی پسی که جا پا مذاق مذاقن الیحه کیده او بران درازی دا نسبت کچه انحار تا شو آجابانی جر یو المیاه و جر او علاکہ اون آغا دا زرخ خورا دا, دا دا سبب دواجید دو دو دو دو دو دو دا دا دا دا دا مفتول پیهی دواجید فهل تعلق ده ما سلموه او ما بسكي رواني فدك مكان كي رواني كات نسبت مكان توجد اصل لكتش ديمياحنا فنسبت چادوشو انهار تنهر مكان ده زائره قال الله تعالى وإن خبتم شقاق بينهما وإن خبتم شقاق بينهما <تصفيق> اس شقاق نسبت اوشو إذا فتوشو بين, بين شقاق وبينهما إذا فتت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 خبر امزان ترالا آداز ستی مضاب مضاب اللی ہو دیتن ہے مضاب مضاب اللی ہے کہ کم یہ ہو دیتن ہے مقفول اکایده نسبت عیر تاما اکایده نسبت عیر تل پدی بانده وار کیا شئر خبر امزان ترال نسبت عیر تاما اکایده خواہ داگر دا پارمیسال چه؟ وین خفتم شقاق بین کتر تا سیاره که دا شقاق دا دوارو آغا شقاق ناچه پمس ده دوارو که؟ اینه شقاق زوجینه پل بین آغا شقاق چه دا زوجینه ده خود دوی دوارو پمس کرده دبلچاور صرف اگه زا نشتر پا مکر و النهار اس مکر و نو مکر دا ما که مکر دا لیل و نهاری مکر دا چایی؟ مکر دا ما کرینی په دا غوښه نسبته کچو د مکرینو نسبته کچو او چاته نه له فهمه هرته هغه چې کوم د پروت نسبته تامه ده ته مستقیل جمله راکنه نسبته غیر غیر تامه نسبته ایزاتی غیر تامه ایزاتی دی که راځي دا نسبته شویل زرپته نو په دې کې مراد له شیدا مجاز نسبته مکر له ليله ونه مکر د شپې او مکر د سهار دی راځي ایت سنگا لیا؟ ها؟ خواب الزبری آیات کیل ایت سرد دکو مزامز ایت سرم اکسد دی ونہو نوانت اللیلی نوانت نشپگی اودا کلا نشپسر اودا کلا پشپگی سب اودا کل سب اودا کل سب اودا کل سب اودا نوع ما یو نو مو تنوین سو کو د کول <سؤال> په چا صاحب نوم وا کی کول شي سبحان الله چې باندې خو غوا لې سو کو د ک ماشین لیل ویني کې نو هم ته سبي لیل ایه ای حقیقت ایکعی دیده پیل واکیا که دل اما پا شخص بانده کی گی در اغنی ایکعی نسبت کچه او پچا بانده راگه؟ او زمان در اغنی ایکعی نسبت ایکعی عیر تامنه راگه نسبت تامنه او پا پیل او پایل کی مرکول خوڑ دیده او پاکی صدر تاو پزلا خرا کوئی تاوی پزلا راگه او پا اغنی ادرا لگه او پا اغنی نسبت مجازی راگه کران اغنی راگه بکی نوام مجاز کم نه انرژي لري کنه وبجيري لري کنه نه انرژي لري عندها نسبي ايكائي دا واقعي په طما باندې او تا دغه نه کټ کچادو کنه ار دا دغه ار د بر مکان نه څنګه چې تعلق د اجراء د ماسر راج دي د مکان سر راج دي یو متعلق نه د کټ په چې کم حقيقي متعلق او اغه ملاحظه پريو او خدا په <تصف> صرف په مقبول تو اجازه راه کوي فضل کې حکم کلامه مو نه دي قال الله تعالى ولا تطع امر المسرفين الذين ولا تطع المسرفين البخاري دکار صاحب تاګیداری نه ویته تاګیداری د صاحب د تاګیداری ولا تطع المسرفين ولا تطع دا اطاعت فين دا تعلق سديده مسرفين سره او دا غي نه تعلق کټ شد چا سره شو لو امر باندې واقعي کړیږي دا دي اړتیا له تعلق د چا سره تعلقي اکايي د مسرفين سره دا امر سره تعلقي اکايي پیدا شي کله دا درالې چې موږ تعلق د غالي سره مې د امر سره مې انه د یو نه کاټ پېښې چې کوم سره حقیقتا تعلقو مجازا نه نسبت دا غي فیل ته وشو اکايي نسبتي دای دا فیلتا بلات تع... دې مسرفين په امر ولا دې امر مسرفي نو ماتن بانده اشکال خامخارا دی چه علکه تاخوه چه اصناد الفیل اصناد فیل اصناد فیل دی فیل دی انا ما هوه لہو تده اصناد نمرات کچره اصناد تعمی نودا دی نور غیر تعمی وکرازی اولان دی غیر تعمی ذکر کردی دن اسمه سرمه چانی سیداره حدیث جواب دغه تاریخ مذکور انما هو للاسنادی تاریخ مذکور چې کوم دی اده اجازه ده چې کوم مجازی اسنادی تاموال ده اللهم مدد الله په توحید سره د مالکي کی الا ایراد بالاسنادی چې مراد په اسناد سره مطلق نه سره چې مراد کونه مکان نسبت تامه او نسبت غیر تامه کی کیایی غیر کیایی امرمځه درته لګم په ټول تابع او شامل شي انه دغه اعتراض راځي جواب درد اتراز نا آو اس کے انسانی تبایر باتی دیکھو ویرے کہ یہ فرق اسمان ہے ویرے کہ اسمان کے دیچے ارد اتراز نا آو ویرے کہ اللہم اتراز تماملوچی اللہم ایلہ ایوکال وغیرہ سرچے کم جواب کی گنا جواب سی ویرے کہ کم جور ہے جوابی اصل کے اغتت اغتت کے اسناد الفیلے یا اغتت کے اغتت تاریخ پر انسان کا تاریخ چ اسناد الفله او معنا اسناد الفله او معنا اسناد الفله یا ده معنا ده الفله وده تقريبا تقريبا اغا مقيد ذکر ڪري سي ذکر ڪري او تو قي ال مطلق ذكر ده مثليت ال مطلق تقريبا جواب زرا کمزور هغه ذکر ڪري مقيد دي نه مراد اندغه سره مقيد دي نه تصنگ يا اسناد الفله لته مراد کده فیلوی اسناد تاما او که غیر تاماوی دک جواب کمزوری دی چونکه ها مقید زکر کرده مقید مرادی دا غیر مطلق هستن دا خبر کمزوری ده اللهم ایلا یرا دا بلسناده مطلق و نسبته اونور بخصورات دا کوئیچک دلتا که بلا بخصونه دی خواغ کم ده کری شرح کری وحا خونا مباحث نفیس دلتا که دی ام دو ام دا بخصونه دی وشا خونا مونگ خستا کری دغه